Njësoj është për ju Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë të që keni bër Vërtet, besimtarët e devotëshëm do të gjende në kopshtet e gjenetit dhe në lumëturi Duke u kënaqur me atë që u ka dhënë zoti i tyre Sepse a i ka ruajtur për e dënimi të zjarrit flagërues Do të thuhet Hani e pini me kënaqësi